să spuneam, au fost invitați de o biserică din Atlanta, ei ne-au vizitat aici de câteva ori în timpul verii și am rămas foarte surprins când i-a anunțat că v-am cumpărat deja biletele și vă așteptăm să veniți. După cum știți, în biserica noastră ne-am luat responsabilitatea aceasta ca... În fiecare an să organizăm o conferință de tineri și sunt tineri la nivelul întregii țări care privesc pre această conferință și ei merg acolo ca să vadă cum sunt alte conferințe. Sunt invitați acolo și ne bucurăm că Dumnezeu se folosește de ei și îi echipează pentru lucrarea pe care El vrea să o facă în mijlocul nostru. Aș vrea să ne rugăm Domnului ca Domnul să îi călăuzească, să-i protejeze, să-i ocrotească cu brațul lui puternic și să-i aducă înapoi, încărcați cu idei, încărcați cu Harul lui Dumnezeu și să pună în conferința pe care o vor organiza -o în aprilie, la sfârșitul aprilie începutului mai, ca să fie o binecuvântare pentru toți cei care vor participa. Aș vrea să ne rugăm pentru ei. Haideți în față, vrem să ne rugăm Domnului să vă încredințăm în mâna lui Dumnezeu, să cerem ca binecuvântarea și călăuzirea lui Dumnezeu să fie peste voi. Aș vrea să îndreptați mâinile spre ei și să ne rugăm Domnului. Tată din cerul încredințăm în mâna ta, în această călătorie, în această lucrare, cerem protecția ta peste ei, Cerem călăuzirea Ta și binecuvântarea Ta în timpul conferinței, în discuțiile pe care le vor avea acolo cu cei care vor fi prezenți, Doamne. Te rugăm că i Tu, ocrotește i și adui înapoi sub binecuvântarea Ta și sub harul Tău. În numele Lui Isus, să mulțumim. Amin. Marți seara a fost o seară deosebită a cei care au fost prezenți aici. Prezența Domnului a fost în mijlocul nostru. Cei care au venit pentru rugăciune, credem că Domnul a lucrat și El va continua să desăvârșească ce a început în viețile multora. Joi la întâlnirea adulților, o soră, se uita în jurul ei și spunea și a mărturisit lucrul acesta și zicea, mă mir că mai sunt scaune goale în sala aceasta pentru că îmi dau seama că tot ceea ce facem aici este important pentru fiecare din noi. Nu știu cum să vă spun și cum să vă provoc, dar dorința noastră ar fi să intrați, și mă refer la adulți, în această părtășie, pentru că am toată convingerea că Dumnezeu ne pregătește pentru o lucrare deosebită. Recolta și binecuvântarea lui Dumnezeu se va revărsa foarte curând și avem nevoie de lideri, avem nevoie de oameni care să ne ajute să strângem această recoltă. Așa că vă încredințez în mâna Domnului și nu vreau să zic ca Domnul să vă facă timp, pentru că atunci e mai rău, dar a zice ca să vă programați voi să veniți și atunci e mult mai bine că noi punem în program și considerăm ca o prioritate lucrul acesta. În această dimineață aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu având în fața noastră cina Domnului și să medităm la cuvântul lui Dumnezeu, să vedem ce vrea Dumnezeu de la noi, ori de câte ori venim înaintea Lui și celebrăm această lucrare pe care a instituit-o Isus Hristos? Paganini, cunoscutul violonist, spre sfârșitul activității lui, a considerat că este foarte important să doneze instrumentul lui unui oraș, genia, și a donat instrumentul lui cu o condiție, a spus nimeni să nu cânte la acest instrument. Donez instrumentul meu care mi-a adus faimă, care m-a făcut cunoscut în lumea întreagă, dar nimeni să nu cânte la acest instrument. Și cei care au primit această donație au pus instrumentul într-un loc sigur și nimeni n-a mai cântat la el. După o perioadă, specialiștii au analizat instrumentul și și-a dat seama că lemnul care, din care era făcut acel instrument este plin de cari. A început acel faimos instrument, să devină o relicvă. Ceva care deja nu se mai putea folosi, chiar dacă vroiai să folosești. Așa se întâmplă de, mult, de multe ori în viața unora dintre noi, când nu mai suntem ceea ce ar trebui să fim. Când nu mai cântăm la instrumentul nostru, cariile încep să cânte ele. Când ceva nu se folosește, se atrofiază, se distruge, devine o relicvă. În această dimineață am toată convingerea că Duhul lui Dumnezeu ne va vorbi fiecăruia dintre noi și ne va motiva. Să devenim un instrument care cântă. Să devenim un instrument în mâna lui Dumnezeu care ne aduce faimă și nu nouă, ci lucrării lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a pus în noi mult și vrea să se folosească de viețile noastre. În Ioan, în capitolul 13, găsim cuvântul lui Dumnezeu pe care vreau să-l folosesc în această dimineață,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 Nu numai picioarele, dar și mâinile, și capul. Iisus i-a zis, cine s-a scăldat n-are trebuință să se spele decât picioarele, ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Că știa pe cel care a vrea să-l vândă, de aceea a zis, nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis,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 Pasajul acesta nu l-am mai citit niciodată în Biserica Salem. Și poate că unii dintre dumneavoastră, atunci când facem cina, uitându-vă la lucrarea care se face în alte biserici, poate v a spus întrebarea de ce nu facem spălarea picioarelor. În această dimineață am toată convingerea că veți înțelege ceea ce ne spune Ioan și ce vroia Isus Hristos să le prezinte ucenicilor în ultimele zile pe care le trăia împreună cu ei pe pământul acesta. Care este lecția pe care Isus a vrut să-i învețe și apoi. Să înțelegem că prin această pildă, Isus Hristos s-a dat pe El însuși exemplu ca apoi noi să facem ce a făcut El. Unii altora să putem să ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu în felul în care Isus Hristos s-a implicat. Și apoi, în ceea ce privește porunca, este ceva clar pe care Iisus Hristos a vrut să o lase ucenicilor. A vrut să fie convins că ucenicii vor înțelege ce trebuie să facă după plecarea Lui. În Israel, nu numai pe vremea Lui Iisus Hristos, dar Datorită așezării, datorită climei care era acolo, pe drumurile din Israel, datorită temperaturii ridicate și a secetei, era colb mult. Și oamenii nu umblau cu ciorapi, și marea majoritate umblau de sculți sau cu sandale. Și noi vedem încă din Vechiul Testament că era un obicei când oamenii intrau în casă să se spele pe picioare. Nu știu dacă vreodată ați fost la țară pe vremea când drumurile nu erau pietruite și erau pline de colb. Eu am trăit la țară și am avut această experiență. În mod special, în lunile iulie, când era caniculă și când lucrai și transpirai, era ceva îngrozitor. Mi-amintesc că mergeam de acasă până la vie și trebuia să urc pe un deal și transpiram în timp ce parcurgeam drumul acesta. Și când ajungeam la vie, eram transpirat cu colb pe picioare și era noroi, de fapt, pe picioare. Când veneam înapoi, treceam pe la un izvor unde mă spălam pe picioare și urma pășunea și era mult mai bine ca să nu te încarci cu acel col. Așa se întâmpla și în Israel. Și ori de câte ori oamenii, în mod special dacă cineva avea musafir. Cel care era stăpânul casei, trebuia să organizeze această lucrare, să spele picioarele musafirilor. Și de regulă, ei aveau pe lângă slujile evrei, erau și sluje dintre neamuri, slugi, robi dintre neamuri. Și... În marea majoritatea a cazurilor, la lucrarea aceasta erau numiți robii dintre neamuri. Ei spălau pe picioare pe cei care erau musafiri. Mă veți întreba de ce vă spun lucrurile acestea. Este foarte important să înțelegem contextul în care Iisus Hristos a făcut această lucrare. Apoi, dacă ne uităm la Evanghelii, care descrie momentul acesta al cinei, vom vedea că niciun alt evanghelist nu scrie despre această lucrare pe care a făcut-o Isus Hristos. Luca, de exemplu, descrie din faza aceasta... Niște lucruri pe care Ioan nici nu le menționează. De fapt, Luca face o legătură foarte bună și ceea ce scrie Luca și Ioan ne face să înțelegem foarte clar contextul în care s-a făcut această lucrare. Luca ne spune că înainte, în timpul praznicului Paștelor, Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan. Erau doi ucenici de ai lui cei mai apropiați, făceau parte din cercul apropiat al lui Isus Hristos. În mod special Ioan care avea o relație foarte apropiată de Isus Hristos. Și Isus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a spus: Mergeți în localitatea Cotare Mergeți și le-a explicat foarte clar unde să meargă și acolo veți găsi o cameră care este pregătită pentru noi. Citiți în Luca, în capitolul 22, și veți vedea această relatare despre preambulul situației care o descrie Ioan. Și Petru și Ioan s-au dus și au găsit așa cum ne a spus Iisus Hristos. Au rămas mirați când stăpânul le-a arătat camera pregătită pentru oaspeți. Petru și Ioan trebuiau să pregătească paștele ca ei să mănânce împreună. Acum, nu știm ce s-a întâmplat. Stăpânul a crezut că Petru și Ioan... Se îngrijește de spălarea picioarelor, și Petru și Ioan a crezut că este de datoria stăpânului, pentru că sunt musafirii lui, să se ocupe de lucrul acesta. Cert este că nimeni nu s-a ocupat de această problemă. Ucenicii, împreună cu Isus Hristos, au venit de pe drumuri, Plin de colb, transpirați, și-au intrat în camera pregătită de Petru și Ioan. Și acum Ioan ne prezintă situația. Isus Hristos avea toată certitudinea că mai are câteva zile. Știa că va începe derularea lucrării de mântuire a omului. Pentru ceea ce el a venit pe pământul acesta. Știa că unul dintre ucenici îl va vinde. Știa că de unde vine și unde se duce. Știa care este finalitatea lucrării de mântuire. Și cuvântul ne spune că S-au trezit cu toții la masă și erau cu picioarele nespălate. Acum, nu știu dacă dumneavoastră știți obiceiul evreilor, cum mâncau ei. Ei nu stăteau pe scaune la masă. Ei stăteau în fund sau, cum spunem noi în mod popular, turcește și serviau masă. Acum cu niște picioare, murdare, pline de transpirație și noroi. Să stai turcește și să servești masa. Era ceva dezgustător. Mai ales că pe vremea respectivă nu era departamentul acesta de mediu. Oamenii aruncau murdăriile peste tot. Nu erau mașinile astea care strâng gunaile. Populația era multă și era mijlocul cel mai frecvent prin care microbii se răspândeau. De aceea era o necesitate, nu era un lux spălarea picioarelor. Mai repede trebuiau spălate picioarele decât mâinile. Pentru că erau încărcate, cum vă spuneam, de acel noroi format din transpirație și colb. Ioan ne spune că Isus Hristos a observat această nevoie. S-a sculat de la masă, și-a dat roba jos. S-a încins cu un ștergar, a turnat apă într-un lighean și primul la care s-a dus, s-a dus la Petru. Petru care trebuia să se îngrijească de lucrul acesta, Petru care a primit din partea lui Iisus Hristos să meargă împreună cu Ioan să pregătească totul. Nu știu cum v-ați fi simțit în locul lui Petru, dar m-am pus și eu în locul lui și am zis, m-aș fi simțit că cade tavanul pe mine. Când Petru a văzut pe stăpânul lui, pe Domnul lui, pe învățătorul lui, că s-a încins cu ștergarul și vine cu ligheanul la el și primul pe care vrea să-l spele este el. Așa cum era Petru direct, i-a spus niciodată. Așa ceva nu se poate întâmpla. Iartă-mă, Doamne, am omis lucrul acesta. Mai trimis pe mine și pe Ioan să pregătesc totul, dar am omis lucrul acesta. Iartă-mă, Doamne. Dar tu să-mi speli mie picioarele. Nu se poate așa ceva. Isus i-a spus lui Petru, Petre, tu nu înțelegi pilda care vreau să-ți-o dau. Nu este vorba doar de spălatul picioarelor. Petru, eu vreau să vă dau o pildă. Acum nu înțelegi, dar vei înțelege după aceea. Și apoi Isus i-a spus, dacă nu te spăl eu tu nu vei avea parte de, de mine. Petre lasă, așa trebuie să facem. Și Petru, în, în final, a acceptat lucrul acesta. Și a dat seama că Iisus vrea să-i învețe ceva. Și Iisus i-a spălat picioarele lui Petru, apoi s-a dus la Ioan, apoi s-a dus pe rând la toți ceilalți. Și fiecare s-a simțit rușinat, pentru că învățătorul lor, domnul lor, s-a pus în locul robului dintre neamă. S-a pus în poziția cea mai de jos. Ei n-au fost în stare unul să se spele pe celălalt sau fiecare să se spele, pentru că așteptau ca careva dintre ei să ia inițiativa și au rămas foarte rușinați când Iisus Hristos a luat această inițiativă. Aș vrea să observați aici, Iisus a văzut nevoia și a grefat pe această nevoie o lecție pe care El vroia să-i învețe. De fapt, nu este singurul caz în care Isus Hristos vorbește ucenicilor, cât și oamenilor care îl ascultau în vremea respectivă prin pilde. Era modul în care, frecvent, Isus Hristos, prin pildele pe care El le spunea, transmitea niște adevăruri pe care vroia să se asigure că oamenii îl înțeleg. Și Isus lua situații obișnuite, cotidiene, și grefa pe aceste situații lecția pe care el voia să o transmită prin acea pildă. De data aceasta, Isus nu mai folosea alte personaje comune și familiare lor, ci Isus s-a pus el ca prim personaj în această pildă. Apoi, Isus Hristos a folosit o nevoie, pentru a transmite lecția slujirii, lecția umilinței și lecția liderului. Între ei, dacă citim capitolul 12, vedem că Isus le spune: Eu mă duc, voi veți rămâne, voi nu puteți să veniți cu mine acum. Și între ei, ne spune celelalte Evanghelii, s-a iscat până o ceartă care va fi cel mai mare. Cine îl va înlocui pe Isus? Care va fi liderul? Și Isus Hristos, prin această pildă, vrea să le dea lecția liderului, care vede o nevoie. Vroia să le dea lecția liderului care trebuie să se umilească, care trebuie să slujească și apoi vroia să le arate prin exemplul personal, pentru că, de fapt, Ceea ce Iisus a vrut să arate prin această pildă găsim în versetul 16 și 17. Este concluzia pe care Iisus o trage din această pildă pe care El o prezintă prin spălarea picioarelor. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul Său, nici apostolul mai mare decât cel care l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, Ferice de voi dacă le faceți. Care lucruri? Să vezi o nevoie și să nu rămâi, rămâi pasiv la această nevoie. Să intervii, să n-aștepți ca altul să sară primul. Să-ți asumi tu responsabilitatea și să spui, văd această nevoie, Domnul mi-a arătat-o, pentru ca eu să intervin. Domnul mi-a descoperit-o. Nu trebuie să stai să te uiți la ea, să începi să critici pe cei care n-au făcut. Iisus era justificat și să spună Petru și Ioan, ce v-am spus eu? Nu v-am spus să pregătiți totul? Nu v-ați gândit că venim de pe drum, că suntem încărcați de colb. Că trebuie, dacă vrem să avem o părtășie împreună, să ne spălăm picioarele. Iisus n-a început să critique. Iisus n-a început să se uite la această nevoie și să aștepte până când unul dintre ucenici se va prinde. Și s-a ridicat de la masă, s-a încins cu un ștergar, a turnat apă într-un lighean și s-a plecat. Așa cum spune apostolul Pavel în Filipeni, El s-a făcut ascultător până la cruce, a luat, a îmbrăcat chip de rob. Ca să ne arate nouă ucenicilor lui, celor care vom urma după El, cum trebuie să procedăm, cum trebuie să slujim, cum trebuie să lucrăm și cum vrea El ca noi să acționăm în situații concrete din viața noastră. Am rămas pre profund impresionat când săptămâna trecut a venit cineva din biserică și mi-a spus, frate, vreau câteva zile să vin să ajut, să mă uit în jur, să văd ce este de făcut. Și primul lucru pe care l-a făcut s-a dus și a dat un tur. Nici nu știam de situația pe care o avem. Era o inundație undeva în colțul clădirii. O inundație care cu zi înainte discutam cu fratele Nelu și ziceam, nu știu de unde picură ceva apă. O situație care s-a agravat și a inundat deja o cameră. Și fratele acesta eu i-am și spus, Dumnezeu te-a trimis, pentru că eu sunt foarte aglomerat cu angajarea lucrărilor și Dumnezeu te-a trimis pentru că imediat a rezolvat problema. Am toată convingerea că Dumnezeu vrea să se folosească de fiecare din noi. Dumnezeu vrea ca noi să învățăm această lecție a slujirii. Să înțelegem de la cel mai mare până la cel mai mic că nu există niciun lucru care nu-i pentru noi. Mi-amintesc când eram la Casa de Cultură, n-aveam genitor cine să facă curățenie, cine să spele pe jos. Și noi mergeam înainte cu o jumate de oră și spălam acolo și într-o duminică am ajuns acolo și tot subsolul era inundat. WC-ul a dat afară. Și îmbrăcați pentru program, ne-am sufulcat pantalonii și am intrat să curățim acolo. Și între timp ce curățam, au venit câteva persoane și stăteau pe trepți și vedeau cum luăm murdăria de acolo și cum o cărăm. Și atunci am zis, Doamne, e greu să privești la această scenă, dar am cerut Domnului, Doamne, dăm oameni care simt cu lucrarea Ta, oameni care sunt gata să se aplece, oameni care sunt umili, oameni care nu consideră o lucrare mai murdară ca cealaltă, oameni care sunt gata să pună mâna pe mătură și sunt gata să meargă să vorbească la anvon imediat după aceea, oameni care sunt gata să se implice în lucrarea lui Dumnezeu fără rezerve, oameni care sunt gata să pună orice mândrie jos. și să slujească la orice nevoie pe care ei o văd. Și am toată convingerea că Dumnezeu pregătește oameni de genul acesta, oameni care, cu care vom putea merge și cuceri ceea ce Domnul ne-a promis profetic și ne-a vorbit de atâtea ori. Învață-ne, Doamne, această lecție. Această pildă a fost pusă de Isus Hristos cu un scop bine determinat. În Filipeni, în capitolul 2, versetul 3 la 5, cuvântul Domnului spune, Fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la folosele lui, ci la folosele altora. Să aveți în voi... Gândul acesta care era și în Hristos. Versetul 7. Pentru că Hristos s-a dezbăcat pe sine însuși și a luat chip de rog, făcându-se asemenea oamenilor. Iisus Hristos ne-a dat o pildă. El era Fiul lui Dumnezeu și a acceptat să se umilească. A acceptat să fie limitat de spațiu și timp, a acceptat să intre așa cum intră fiecare om în lumea aceasta, să nu vină cu un alai, ci să intre prin naștere, să sufere durerile nașterii. Și apoi, cuvântul Domnului ne spune că atât de ascultător a fost încât a acceptat crucea, a acceptat să plătească păcatul oamenilor, păcatul pe care nu el l-a făcut, ce alții l-au făcut. A acceptat planul de mântuire a lui Dumnezeu și astăzi noi celebrăm lucrul acesta. Astăzi noi vom ridica bucata de pâine și vom lua paharul înaintea cerului și a pământului și vom declara Suntem partea lucrării pe care tu ai făcut-o, Iisuse! Proclamăm lucrul acesta pentru noi, arătăm lucrul acesta că lucrarea pe care tu ai făcut-o pe cruce are o influență și o binecuvântare în viața noastră. Și când tu vei face această lucrare, iadul se zguduie. Pentru că știe că ai în mână bucata victoriei și a biruinței, ai în mână minunea lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu a salvat lumea aceasta și orice păcătos poate să fie mântuit prin jertfa lui Iisus Hristos. Orice păcat poate fi iertat și șters din viața noastră prin această jertfă a lui Iisus Hristos. O minune! Este ceva extraordinar, pentru că Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru, învățătorul nostru, mântuitorul nostru, a acceptat să fie o pildă pentru noi. Să intre în această pildă, să fie personajul principal și să ne spună, așa cum am făcut eu să faceți și voi. Sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Și acum veți pune întrebarea: atunci de ce nu facem noi, ca și biserică această lucrare de spălare picioarelor? Noi nu uh, vrem să condamnăm pe nimeni cine face, dar. Cuvântul lui Dumnezeu pentru mine este foarte clar în contextul în care vi l-am prezentat. Dacă era ceva care era o ordinațiune, atunci fiecare din cele patru Evanghelii descria lucrul acesta. Și mai mult ca atât, Apostolul Pavel, și aici este. În mod special, problema care mă face să înțeleg că este vorba de o pildă și nu este vorba de o ordinațiune care trebuie făcută în mot, mot Apostolul Pavel, după ce s-a întors la Dumnezeu, el mărturisește și spune că Domnul i-a revelat în ceea ce privește Cina tot ceea ce trebuie să facă. Și vom citi pasajul acesta din 1 Corinteni. Și el spune... Ce i-a spus Domnul? Și apoi găsim în faptele apostolilor că apostolul Pavel, cu revelația pe care a primit-o de la Dumnezeu, el s-a dus la ceilalți apostoli, s a dus la, apostoli, le -a dus la Ierusalim și le-a spus revelația lui Dumnezeu. Și astfel împreună au ajuns, la o concluzie în ceea ce privește modul în care lucrările lui Dumnezeu să se facă în Biserica Nou-Testamentală. Și la baza lucrării lui Dumnezeu sunt aceste descoperiri pe care Domnul le a dat Apostolului Pavel, care sunt scrise în epistole, care descrie viața Bisericii primare. Nu găsim nicăieri în Biblie că Biserica Primară a practicat lucrul acesta. De aceea noi o luăm ca o pildă, dar aș vrea să o aplicăm în viața noastră. Frații mei, ceea ce vreau eu pentru fiecare din noi și pentru mine însumi, este să înțelegem că Dumnezeu ne vrea niște copii a Lui gata să slujim, gata să ne implicăm în nevoile pe care le vedem în jurul nostru și să facem lucrul acesta cu toată inima noastră, să îndepărtăm orice duh de mândrie, orice duh de aroganță, să ne putem aplica în fața cuiva, și să-L putem spăla pe picioare. Îmi amintesc de părintele meu spiritual, când eram în Statele Unite, a practicat această lucrare în momentul în care a transferat poziția de păstor senior unui păstor mai tânăr. Toată lumea se aștepta să-i predea o okay. Toată lumea se aștepta să-i predea un toiag, așa cum se întâmplă în foarte multe biserici, când se transferă conducerea bisericii de la o generație la alta, se folosesc aceste simboluri. Omul acesta lui Dumnezeu, care pentru mine este un erou, omul acesta avea pregătit de dinainte toiagul care avea să-l încredințeze noului păstor, și la un moment dat, când era momentul solemn să se roage pentru viitorul păstor al Bisericii, acest păstor a luat un ligian și s-a încins cu un șterga. S-a dus la păstorul care îl urma în lucrare a genunchiat înaintea lui, l-a descălțat și i-a spălat picioarele. Toată sala a încremenit. Toată sala nu se aștepta, era o surpriză extraordinară. Și după ce a făcut această lucrare, s-a uitat în ochii lui și i-a zis. Pentru mandatul pe care Dumnezeu ți-l dă și chemarea pe care am convingerea că Dumnezeu ți-a făcut-o, îți încredințez crucea și ștergarul. Și i-a dat ștergarul și a zis, crucea, să înțelegi că această lucrare este cu sacrificiu. Așa cum Iisus s-a sacrificat Până la moarte. Așa aș vrea să înțelegi că te cheamă Dumnezeu la acest sacrificiu pentru biserica Lui. Îți dau ștergarul ca să speli pe picioare și să ștergi. Pe cei cărora poate nimeni nu le dă nicio importanță. Să vezi nevoile și să te încingi cu acest ștergar, noaptea când vei fi chemat, ziua când vei fi mai ocupat, să ai ștergarul cu tine. Și pentru cei nebăgați în seamă să poți să fii robul tuturor. Doamne, învață-ne lecțiile tale. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem că până vom ajunge acasă, trebuie să slujim. Trebuie să fim cu adevărat oameni slujitori cu toată inima. Un misionar din Statele Unite a simțit chemarea lui Dumnezeu în Africa și s-a dus acolo împreună cu soția și cu doi copii de-a lui. Și a stat acolo 40 de ani. În această perioadă și-a pierdut copiii și soția, au murit. Și la o vârstă foarte înainteată se întorcea din nou în Statele Unite, acasă. Când a ajuns pe aeroport, a văzut o mulțime cu pancarde, cu muzică și a zis, Doamne, îmi faci această surpriză să fiu așteptat după 40 de ani, când vin fără soție, fără copii, când vin acasă, să-mi faci tu această surpriză atât de plăcută, să fiu așteptat cu muzică și așa mare mulțime de oameni și s-a apropiat de acea mulțime și a văzut că mulțimea nu se apropie de el, a rămas foarte dezamăgit a aflat că acea mulțime îl aștepta pe un om politic care a fost în Africa într-o vizită scurtă și se întorcea acasă. Zdrobit omul acesta care spunea el, Doamne, ți-am slujit 40 de ani în Africa și omul acesta a fost doar câteva zile, a fost purtat pe pălmi acolo, eu mi-am pierdut totul și pentru el există această mulțime care îl așteaptă, care îl ovaționează. Doamne, nu e cinstit lucrul acesta. Și în timp ce se confesa lui Dumnezeu și spunea starea prin care trece, aude o șoaptă care știa că este șapta Duhului Sfânt care îi spunea, tu ai venit în America, înapoi, dar tu n-ai venit acasă. Mai ai puțin și vei vedea slava care te așteaptă. Frații mei, poate că unii dintre noi, după... Fruda pe care o facem, după străduiala și după sacrificiile pe care le facem, am așteptat să fim puși undeva, să ne recunoască oamenii, să ne obaționeze. Noi nu suntem acasă, noi suntem spre casă. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci când vom ajunge acasă, nu zeciuiala, nu dărnicia, nu binefacerea. Matei, capitolul 24, ne spune că până și paharul de apă pe care tu l-ai dat unui obosit și însetat de pe drum va fi răsplătit de Dumnezeu, că corul cerului te așteaptă, că acolo unde, de fapt, continuă viața ta, unde este mai mult ca aici, Dumnezeu îți va răsplăti Amin. ce nu ți-au răsplătit oamenii. Amin. De aceea înțeleptul Solomon spune să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor: temete de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce la judecată și judecata lui Dumnezeu se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău. Ce n-au răsplătit oamenii, va răsplăti Dumnezeu. Spuneam că titlul predicii este O pildă și o poruncă. În timp ce ei serbau cina Domnului, Ioan ne prezintă că Iisus le-a dat o poruncă. versetul 34. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. versetul 35. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Dacă veți avea dragoste, pentru alții. Iisus nu vorbește aici să ne tolerăm unul pe celălalt, să ne acceptăm unul pe celălalt. Ci Iisus ne dă o poruncă și ne spune să ne iubim unii pe alții așa cum El ne-a iubit. Din nou se dă pildă și exemplu pe El, adică până la sacrificiu. Pentru că dacă vom face lucrul acesta, ne vom identifica, ne vom califica ca adevărați ucenici ai Lui. Unde este creștinătatea astăzi, frații mei? Stimați creștini, unde este o biserică împotriva celeilalte, un păstor împotriva altui păstor, un lider împotriva altuia, un frate împotriva fratelui lui? Unde este porunca lui Dumnezeu? facem mătănii, facem acte religioase și uităm esența lucrurilor. Doamne, ajută-ne! Ajută-ne, Doamne, să înțelegem planurile Tale! Maica Tereza s-a dus în anii 89 în Statele Unite cu gând să construiască o casă pentru orfani. Și un post de radio a auzit că este acolo în orașul respectiv și a invitat-o și a zis, 100% ea va cere bani. Și o relatare spune de poziția acestei femei. Ați auzit despre ea? momentul în care a început să vorbească la radio în loc să ceară bani pentru casa care vrea să o facă. Ea a spus oamenilor care ascultau acel post de radio, Mergeți pe stradă și uitați-vă în jurul vostru și dacă veți vedea un om care nu este iubit de nimeni, apropiați-vă de el și iubiți-l. Este ceea ce vreau de la voi. Este ceea ce vreau să împărtășesc cu voi. Este chemarea pe care Dumnezeu mi-a făcut-o în viața mea. Să iubesc? Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi suntem chemați să ne iubim frații noștri în primul rând și apoi aproapele nostru. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem în această dimineață, ceea ce Tu vrei să ne transmiți cu ocazia cinei. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem că Tu ne-ai lăsat nouă o lucrare prin care să ne identificăm. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Nu încerca să argumentez prin calificările tale prin legitimațiile pe care le ai. Încearcă să folosești ceea ce Dumnezeu a pus în tine. Fii vioara care cântă, nu care stă în cui undeva păstrată. Lasă-te folosit de Dumnezeu. A fost ceva extraordinar și adulții care vin la întâlnirea de joi, ei știu că ceva se întâmplă în mijlocul nostru. Că Dumnezeu ne pregătește să putem să folosim darurile pe care le avem, să putem să creștem în relația noastră cu Dumnezeu și să fim o unealtă în mâna lui Dumnezeu, să fim folosiți și folositori în mâna lui Dumnezeu. Cu această ocazie a cinei, așa cum acel păstor din Statele Unite, din Portland, i-a dăruit următorului pastor crucea, și ștergarul. În această dimineață, Dumnezeu, prin pilda care ne-a fost prezentată de Ioan, ne dă o pildă și o poruncă. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem ce trebuie să facem cu crucea. Ajută-ne, Doamne, să știm să folosim ștergarul. Ajută-ne, Doamne, să ne lăsăm călăuziți de Tine și să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Așa cum spuneam, Apostolul Pavel, cu ocazia cinei, el a primit din partea lui Dumnezeu. Ce trebuie să facă și cum trebuie să facă? În 1 Corintenii, în capitolul 11, el scrie așa, începând cu versetul 23, că ce-am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Isus în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați mâncați, acesta este trupul meu,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 Oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta, că cine mănâncă și bea și mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecați, dar, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Așa a primit Apostolul Pavel că trebuie sărbată cina și de la această revelație, Biserica Primară și apoi celelalte biserici s-au aliniat în felul acesta și astăzi noi facem din când în când nu știu dacă majoritatea dintre dumneavoastră ați fost aici când am spus de ce nu facem în fiecare lună, de ce nu facem la o dată fixă. Pentru că vrem să fie o sărbătoare. Ori de câte ori facem această lucrare, vrem să fie un eveniment prin care noi comemorăm ceea ce Iisus Hristos a făcut pentru noi. E o sărbătoare, nu e ceva, un punct din program. Este ceva important pe care noi trebuie să-l înțelegem și să-l practicăm în viața noastră. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Toți aceia care ați încheiat legământul cu Dumnezeu, toți aceia care v-ați predat Domnului, toți aceia care puneți valoare pe jertfa lui Iisus Hristos și Iisus este Mântuitorul vostru, în această dimineață aveți dreptul să veniți înaintea Lui Dumnezeu, să luați bucata de pâine și paharul și să ridicați în sus și să mărturisiți că în trupul Lui Isus Hristos există viață și putere. În sângele Lui Isus Hristos este legământul pe care Isus l-a făcut cu noi, pe care l-a semnat cu sângele Lui, nu cu o ștampilă pe care o fac oamenii. Și ce a spus Dumnezeu? se ține de cuvânt. Va urma un moment stând pe scaune în care să ne cercetăm, să venim înaintea lui Dumnezeu. Dacă ai făcut ceva, fiecare să se cerceteze pe sine însuși, care nu te justifică să spui Sfântul Cenicului Iisus Hristos, nu ieși afară de la cină, nu pleca de la cină așa cum a plecat Iuda. Pentru că Iuda dacă nu pleca și stătea acolo și asculta această pildă, Iuda nu-l mai vendea pe Isus Hristos. Dar Iuda n-a stat împreună cu ei, ci în momentul în care a fuzionat cu gândul acesta, a ieșit afară, a plecat și s-a dus direct la mare preot să-l vândă pe Isus. Nu pleca, pentru că momentele care urmează sunt importante pentru tine. Sunt momente în care Dumnezeu ascultă mărturisirea ta, ascultă geamătul tău, ascultă recunoștința ta și puterea sângelui lui Isus Hristos te poate curăți de orice păcat, de orice gând necurat, de orice atitudine nepotrivită. Este momentul în care tu poți să stai sincer înaintea lui Dumnezeu și cei care sunt rânduiți să vină să ne ajute să, împăr să împărțim aceste taine, simboluri care le folosim la cina Domnului. Vom trece pe lângă dumneavoastră, va trece farfuria pe lângă dumneavoastră să vă luați o bucată de pâine și un pahar să-l țineți pentru că îl vom servi cu toți împreună. În momentul acesta stați în meditație înaintea Domnului și cereți ca Domnul să vă pregătească, ca să puteți să fiți o mărturie în fața cerului și în fața pământului.